Bueno, como dixen, fai un momento que temos algunha cousa no saco. Pois vamos a falar de, de vamos teatro. A re, vamos a repetir, vamos a repetir que... Exactamente, que, que todos, repetimos. Que vosted... Volvemos a meter a man no saco. Podemos, eh, decimos de que precisamente o día 28 de outubro a 7 da tarde na Universidade de Barcelona, concretamente na Facultad de Xeografía e Historia, uh -huh. Aula Magna... Mm, mm, Rúa Montalegre número 6, pues pueden asistir a una obra de teatro gratuitamente uh -huh. a partir de las 7 de la tarde, allí, esa obra... Mmm... Titúlase Libre como os Paxaros, unha obra importante que é uh -huh. interpretada por Teatro do Atlántico, a actriz principal é María Barcala uh -huh. e o director é Xulio Lago. Queridos oites, eh, convidámoslos a que participen, a que vayan ali, que van a ser, bueno, van a disfrutar moitísimo, Libre como os Paxaros, en galego, ademais. O sea, sí, e ademais, libre, bueno, libre como os Paxaros e Libre Entrada exactamente, gratuito, gratuito todo gratis tamén é gratuita unha festa que se fai esta fin de semana Sí Falamos é gratuita que, é, é, digo yo, unha cousa o presentador do, do acto vai a ser un señor que se chama Armando Fernández <risas> En totxe xa non vai ningun un compañeiro que tiño aquí. <risas> bueno, queridos unha festa, non sei se si terá sí. nome, pero a verdade é que é unha festa. Bueno, que... é unha festa galega porque lle queren eh según tiño oído, van eh, cambiar o nome, van porque claro, estamos fora de datas. Mm. Dixéramos para facer a festa e tal, porque case sempre se va antes, pero xa foi o do San Froilán e despois fais esta. Entonces virán Celtas Cortos sábado é domingo pola tarde. Esos dous días vai ser pola tarde. Os Celtas Corte. E tamén haberá, eh, supeño que si, sí, caberá tamén manduca, disfrute de de, de manxar de, de, de produtos galegos de calidade. Eh, é como non pod, non faltará seguro nin nin o pulpo ni, eh, empanada, ni empanada e outros produtos máis. Todos aqueles que queiran ver baile, gaita, canto e percusión podense achegar precisamente ao parque de Belviche, que, lle, bueno, eh, oficialmente é parque metropolitano de Belviche, pero nosotros chamamos yo parque porque eu vivo ali, eu salio de... caigo da cama e caigo no parque. Uh -huh. E entón, pois, eh, e teñen todos eh, o metro, linea 1 deixos no mismo parque na mesma porta dun mercado que hai que tá na entrada do parque. Así que poden vostedes pois, ir tranquilamente sin levar o coche no transporte público. E se van con coche, teñen sitios de abondos por donde aparcar. Así que xa saben. Casa Galega do, do Hospitalet. Do Hospitalet. E convidovos a participar o, 14, o venres 14 de outubro Un gran concerto de celtas cortos ali en hospitales de Giobregate. Exactamente. Benres, 14 de outubro, teñimos aquí a, Porque, a comunicación. Eh, a, a, a, a, a, a 11 a, da noite. Sí. A, a rúa que, va, que baixa chamase Rambla de la Marina. Lugar, parque metropolitano de Belviche. Exactamente. De entrada gratuita. Gratuita tamén. O sábado 15 de outubro tamén A tamén. partir das, das, das sete horas Actuacións de, de grupos resenais eh, eh. E a partir das 21 A Orquesta Saudade A Orquesta Saudade Saudade, sí, señor Bueno, queridos ointes Unha boa sí. semana Que pase unha feliz semana Por certo, o grupo de hospitalet tamén estivo na... Na, na festa de San Froilán, non? Si, sí, estuvo na festa de San Froilán, si. Sí. Alí no, no Barris, non? Si, sí, estuvo en Novares Tamén ali nos infu, vos informarán seguro que dese de traballo que están preparando que é moi importante, unha xeración unha xeneración dous mundos. Si, sí, os dous mundos. Que se celebrará posiblemente, eh, previsiblemente, o día 10 dez de decembro Si. Sí. Tamén informarán deso, de seguro, <risas> que haberá tamén ca, cartel... Probablemente se xa o teatro del de Liceo, o Liceu de, de, de Barcelona, queridos ointes. Bueno, que que se chequen a esta fin de semana ao parque mm, Tibelviche, que habrá un concerto extraordinario, estes Fritas Curtos dende o es ano 1984, eh. Un grupo legendario. Sí, señor. Queridos xeintes, eu coido que xa podemos despedirnos. Sí, vamos a despedirnos de con ¿no? todo esto. Vamos a despedirnos. Volvemos a repetir que poden achegarse o día 28 de outubro ás 19 horas, a Universidade de Barcelona, Facultad de Xeografía e Historia, sí. Aula Magna, Calle Montalegre número 6, libre como os Paxaros, o grupo de teatro, teatro do Atlántico, a atriz María Barcala e o director Xulio Lago. Moi ben. Pois... Dar as gracias como non a Fernando por acompañarnos e eh, salir todo isto ao aire. A ti, Xulio, pois tamén gracias por estares aí como cada xoves. E amigos e amigas que se si, na sintonía de Radio Samboy e aquí pois vos despedimos desde Galegos Novais hasta vindeira semana, hasta vindeiro xoves que estaremos aquí en, en riguroso directo con todos vós, así que anoite que sexo vos descanso arrúa a vosa liberdade e dei coxoves que ven